Bona tarda, benvinguts a la sessió extraordinària del ple de l'Ajuntament de Figueres de 26 de setembre de 2013. Sessió extraordinària convocada per al motiu i l'importància que té l'aprovació de les ordenances fiscals que per complir calendaris hem de tancar abans de final de setembre per poder arribar a una aprovació inicial, informació pública i aprovació definitiva i que entrin en vigor a 1 de gener de 2014. Aquest és el motiu d'aquesta sessió extraordinària que s'hi afegiria un primer punt de l'ordre del dia que seria la proposta relativa a aprovar un expedient de suplement de crèdit per transferència de crèdit entre partides pressupostàries. Manuel Toro, regidor d'Hisenda, sisplau, si ens expliques aquesta, aquesta modificació... Moltes gràcies, alcaldessa. És un expedient de suplement de crèdit, el que correspon en aquest mes de setembre, en el que, com a altes departides, hi tenim els contractes de manteniment de semàfors per un import de 16.000 euros, reparació de vehicles de la Guàrdia Urbana per un import de 4.000 euros, assignacions a grups municipals per 4.955 materials de plans d'ocupació 80.000 i subvenció a l'escola de turisme per un import de 3.500 euros. En, eh, es financien amb les baixes de partides de retribuacions bàsiques de funcions d'orientació 16.700, eh, bàsiques d'esports 8.375, orientació 23.275, esports 11.635, infraestructures 1.000, Infraestructures 24.970 i unes de promoció turística 3.500. S'haurà d'exposar al públic a l'expedient i facutar l a la queudió de presidència perquè realitzt tots els actes i gestions que calguin. Sí, intervencions de uh, bueno, major o menors'rà millor, si us plau. Sí, gràcies. Bé, nosaltres hi votarem en contra. Hi ha dos punts que em volia parlar. Un és eh, materials de plans d'ocupació. Llavors, considerem que materials de, per al pla d'ocupació 80.000 euros és molt diners. Eh, sí que he fet unes petites averiguacions, però no m'ha arribat tota la informació que jo volia. I, bueno, m'arriba que, que això que, que només puja a 35.000 euros. Llavors, esclar, si vostès no ens han... Jo crec que ens havien d'enviar doncs de... A veure, això són 18 persones doncs, que faran, no? I llavors, doncs, a veure, una mica desengolzat, aquests 80.000 euros a un tirall. no? Doncs dius, bueno, la brigada necessitar aquests, promoció que que l'altra, però ningú m'ha pogut fer arribar això. Llavors, és que, venir aquí a votar una cosa que realment no la sabem, i a més a més, doncs, considerem que 80.000 euros és molt com a material. O si sigui, Llavors, vostè ens ho pot explicar una mica més, llavors votaríem una cosa o l'altra. I després, en quant, a les assignacions a grups municipals, doncs, bueno, això ens va dir l'altre dia que això era perquè el, el senyor, bueno, el grup no escrit, no?, el senyor Esteve Gratacós podria cobrar del grup municipal, no?, si tinc entès, ens va explicar això, la comissió informativa, era això, no?, o sigui, l'assignació a grups municipals, si veu tornar, sí, és això, no?, vull dir que pregunto, bueno, només me digui sí perquè, clar, llavors continuaré o no?, el que ens varen explicar la comissió informativa era, o sigui, assignació municipal, que hi ha destinat a un... Bueno, a, a, a, a grata cosa en aquest cas, no? O com, o com era això? Bé, no? és per no entablar algun en diàlegs, donat que normalment el que fem és tindre una intervenció a la resposta i sempre coordinat per la presidència. Bé, llavors... No, no, no ha, aquí no hi ha cap grup municipal llavors si vostès volen passar no, no existeix un altre grup municipal llavors per tant com que no existeix no es pot cobrar llavors vostè, mi veure, dir, per llei és que, que no No hi ha, els grups municipals no doncs, són els, el grup municipal d'iniciativa, el grup de la cua, el grup esquerra, el partit socialista i el partit popular, i no hi ha cap més grup llavors per això vull que m'aclareixi si aquests diners seran destinats a no ser quin hipotètic grup o a qui perquè no, no, la llei no ho contempla això. M'he explicat mínimament. Sí, gràcies. Sí, sí, si no, supment per fer un parell de preguntes en principi votarem a favor o només m'agradria que'carís un pare de cosa, senyor. Senyor Toro, senyora alcaldessa, els contra... el 16.000 euros del semàfors en què consisteix aquesta despesa, i després simplement expressar una preocupació, realment tindrem tot ben controlat perquè hi ha moltes baixes de partides de retribucions o funcionaris, llavors que no hagin de tornar a suplementar a final d'any, com, com és que aconseguim treure una quantitat tan elevada d'aquestes partides? Eh? Manel, si la resposta. Sí, moltes gràcies. Ah, perdó. Hi havia alguna altra. Mireia Mata, sisplau. Gràcies, senyora alcaldessa. Comentar que el sentit del nostre vot també serà favorable. El nostre vot és favorable a l'assimilació del grup municipal que representa el senyor Esteve Gratacos. Fer l'observació de que això ja s'hauria d'incorporat en el pressupost i ja s'ha d'incomissió informativa que era degut a un oblida en el moment d'incorporar-lo, però en qualsevol cas ens doncs, sembla que el senyor Esteve Gratacos representa un grup municipal com els altres, els qual, el qual eh, ha deixat de pertany a, a la nostra coalició, amb el qual es van presentar. Eh, pel que fa al material del plan d'ocupació, ens sembla que és una xifra, efectivament, com deia el senyora Almedo... Efectivament, ens sembla una quantitat molt, molt important, molt important, ens sorprèn en relació amb altres anys, Per qualsevol cas em penso que és un tema evident, que si tenim 18 persones que han tingut la fortuna doncs, de sortir de l'atur, posar-se a treballar amb l'Ajuntament de Figueres, el que no farem ara és abocar-los en una situació tan ridícula com que no tingui material amb el qual treballar. En el cas eventual, de que aquest material doncs, estigui convertit en la brigada, exactament el mateix. Penso que el que és important és que es facin coses i les, les coses es fan amb dos elements, amb les persones i amb el material. Per tant, evidentment, Entenem que si es dediquen 80.000 euros de material deu ser perquè, perquè fan falta i a més a més en cap cas votaríem en contra de fer viables aquests plans d'ocupació que ens sembla absurdament necessaris i que tant de bon lloc de 18 en poguéssim tenir 180. Moltes gràcies. Bé, començaré per la part més senzilla. Eh, el tema de semàfors és que el, el contracte de semàfors eh, va d'any en any. Aquest any eh, hi havia l'increment que corresponia i s'ha fet l'actualització i per això necessita aquesta quantitat per a suplementar-la al contracte. En temes de plans d'ocupació, agrair a la representant d'Esquerra Republicana i eh, els dos punts, eh, tant la retribució, en els grups de no adscrits en aquest cas i el tema de materials de preocupació. De fet, en aquest cas ens vem que podem contractar una sèrie de persones que efectivament han de desenvolupar i eh, pretenem que desenvolupin eh, molta feina, eh, alguna d'elles, com aquest matí ho comentàvem amb la representat de del grup municipal popular, aprofitar eh, per poder fer d'aquestes feines prioritàries que discutien dins del, en el sí del comitè de seguretat i salut, eh, i per tant eh, hi haurà necessitat de que eh, disposin de material suficient per poder fer front a totes les despeses. En qualsevol cas, tinguem en compte que el que provem avui no és una despesa directa, estem aprovant un pressupost. El pressupost significa que tens una previsió de fins aquí puc a No me'n puc passar, no podem gastar més de 80.000 euros, però sí podem podríem gastar menys. Ara, no crec que fora una gran idea destar me -ne nens quan sabem que tenim enormes necessitats que es van posant en evidència dia a dia. I, per tant, el que hem de procurar és que efectivament es facin totes aquelles obres i que es necessitin tots aquests materials que eh, en aquests moments el que estem fent és preveure que puguin estar a disposició d'aquesta gent durant aquest període de sis mesos en què els atendrem a disposició. Sí, bé, jo en qualsevol cas nosaltres no diem, ens sembla molt bé tot això d'aquests plans d'ocupació aquestes 18 persones, per suposar que no hi votaríem en contra, no? Però esclar, ens sembla que ens podien haver passat doncs bueno, una, a veure, en tots aquests 80.000 euros, encara que vostè digui pressupostat, però deu haver algunes despeses deu haver, algú més o menys a pogut fins a 80, i heu de comptar amb alguna, en què compta vostè? D'on li, li apareix tot això, aquests diners? perquè algú ho ha fet, no?, com uns pressupostos, a dit, doncs pues jo necessito més o menys 20-25, alguna idea, perquè si no, vostè podria haver posat aquí 80, com no podria haver posat 100. És, que, és això que demano jo. Llavors, que ens passat una documentació, perquè, per exemple, el, els de la brigada, sí que tenen, ells han valorat uns 25.000 euros, és que és correcte que algú li pregunti, bueno, vostè necessita persones, doncs bueno, ho fes molt a mi, que de pressupost o de despesa, de, de, de, de què necessitareu? I ell diu, aproximadament 25. Llavors jo he preguntat i arriben fins a 35, o si sigui de 35 a 80 ningú no en té ni idea. Llavors jo li pregunto, doncs, bueno... El que sembla, no? Vostè diu aquí un pressupost. Vostè diu que el pressupost té No, crec que s'ha de ser més, més curós i més vigorós. I en quant llavors torneu tot el mateix a l'assignació la del grup, sí que m'agradaria aquí però vostè, si ho donen permís al senyor secretari, que ens digui que no, no és possible, no n'hi ha, ha cap grup municipal. Jo no sé, però vull dir el senyor secretari, si vol contestar, i ja els dirà el mateix que jo. Llavors això és que no es pot, bueno, si volen aprovar, l'aprovin, però no s'ajusta a la legalitat. Pregunta-li al, al senyor secretari. Bueno, si vostès volen, evidentment. Senyor General. Sí, en respecte al tema, tornem al tema dels materials dels plans d'ocupació, eh, repetim, vostè ha tingut amb la seva abast, eh, per lo que veig, efectivament una documentació que ja justifica 35.000 euros, que són molt no concrets i determinats, que són els que eh, passem amb el servei d'ocupació de Catalunya, que eh, justifiquen l'acció d'aquestes persones en alguns dels departaments. Prou. Hi ha una part d'aquestes persones que actuaran en un departament, en la brigada d'obres, en la què eh, si en tinguéssim també se'ls abastarien. Per pues perquè hi ha necessitats per a fer-la i que es necessitaran tots eh, i eh, de fet ens en quedarem curs perquè les inversions necessàries, el manteniment necessari a edificis municipals i als carrers de filleres i a tants altres llocs ens abasten en aquesta quantitat i en molta més. Eh. Per tant, eh, és una mica contradictori, permetint que digui que vostès estan reclamant constantment que fem accions de remoció, de millora, de manteniment dels edificis municipals, dels carrers i de tantes altres coses i que ara ens ho vulguin o dir que ens agastem massa diners amb aquestes accions. Entenc que, eh, per tant, repeteixo que no és potser la millor manera de eh, fer eh, i de ser coherent amb aquesta demanda permanent que jo li he recolzat i repeteixo que hem fet aquest dematí. Eh, hem demanat una llista de totes aquelles actuacions prioritaris que sabem que moltes d'elles valdran alguns cents de mils eh, i que tindrem que afrontar. Ara fem amb 80 mil, que és una quantitat important però és minsa per les necessitats globals que té aquesta ciutat ja li he dit que no és que posis aquí 800, que poset o que posés 800.000. Nosaltres som conscients i venim reclamant exacte, no?, com estan tot. tot. Ara, el que ens voldríem és una millor transparència i que ens diguin més o menys com està pressupostat. És això l'únic que demanem. I vostè això, no, pel que sigui, no ho té. I llavors, me ven aquí de que vosaltres no aposteu, que vingui de vosaltres. I tant, hem sigut molt crítics, més que poder cap partit, o no hem sigut molt crítics, de com està tot. I reclamem sempre. Però, bueno, això no té res a el que vostè em contesta. Jo li dic que voldria més documentació per dir, doncs no 80, doncs 100, 120 però és que vostè a l'hora es va de no 9 a T ara m'està dient que sí, que vostè li ha arribat això de 25, doncs aclar jo crec que és una exigència demanar a aquesta gent doncs si van per exemple a promoció econòmica van a biblioteca, a biblioteca un material que necessiten és molt petit doncs bueno, oh, doncs ja està, què necessiten? 80, doncs 80, necessiten 90, 90, 100, 100, però no me vingui aquí a vendre a fons i ara més a més dins que nosaltres, que, no, que sembla que ens, ens és igual, no, eh? no confonguem. Diria, jo no m'explico o no m'entén, no, no sé, però bueno, en fi, ja ha quedat, per per nostra, ha quedat ben clar. I el segon punt, si és tan amable, t'ho he de voler-ho aclarir, sisplau. Eh, permetim que i recordi que quan aproviem els pressupostos Mai, mai porten la documentació justificativa a darrere. Els pressupostos són un document en el que es fan les previsions, sense contindre l'execució concreta de cada una de les partides, que és exactament aquest cas. Els pressupostos s'aproven com a previsió, eh? i per tant no pots aportar el contingut concret perquè eh, no és un projecte d'execució concret. En quant a l'altre punt, eh, la senyora Alcaldesa decidirà si ha de contestar algun més. Però, eh, però a primera part no tindràs més. Crec que el pressupost és perfectament entenible que és una previsió. Sí, senyor secretari, si vol respondre a la pregunta que li formuli la senyora Almeda. i en la proposta consta com a assignació a un grup municipal 4.955 euros. Segons les bases d'execució del pressupost, la base 11.2, 0, a cada grup municipal pertoca 400 euros, mensuals, fixes, de més a més, 245 euros per cada regidor o regidora que entegui en el grup. En el cas que hi hagi grups eh, regidors escrets, doncs, la memòria municipal, en l'article 90.4, eh, el que, que ha de ser que hem vist en regidors escrets consistiran en la quantitat que s'hagi assignat per regidor els efectes de calcular el component variable a què refereix l'article 124 d'aquest Parlament. O sigui, els eh, 245 euros mensuals, i no els 400. Com que aquí, on, eh, això és la normativa aplicable, aquí eh, la modificació pressupostària no especifica... Bé, hi ha assignacions a grups municipals. Eh, no especifica res més. La normativa aplicable és aquesta que és posat. O sigui, arribant d'escrits no tenen dret a la retribució que li pertoca al, al grup en el qual estaven escrits inicialment, i únicament tenen dret a la part de, de regidor, que si el treu en aquest cas al grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, que de cobrar eh, 490, doncs passat a cobrar 400 més 245 mentre que el regidor no ha escrit, doncs, o qualsevol regidor no ha escrit, no doncs, hauria de cobrar 245 més les assistències per plens, comissions d'informatives o qualsevol altre regidor d'un col·legiat al qual assistís i de segons a d'aquesta aquest, hagués de meritar eh, assistències. No sé si m'he explicat prou clar. Ah, eh. sí. Sí. Moltes gràcies, bé. Entenc l'explicació del senyor secretari, per tant entenc que en aquests moments el que hauríem de fer és ajustar la retribució del regidor no adscrit en aquestes bases d'execució i en tot cas preveure en el pressupost del 2014 aquelles modificacions que siguin necessàries per acord del ple municipal. És això correcte, senyor secretari? Questa és la pregunta que vam fer ara per pressupost de l'any Dal, per tant entenc que eh, el que es, es vol complimentar amb aquest acord és possible sempre que ho prevegin les bases d'execució de, de, del, del pressupost per tant en aquest cas bé, com que és una previsió i una partida que si no s'esgota no, no passa res servirà diguéssim per incorporar altres partides entenc que es pot aprovar la modificació pressupostària i en tot cas recalcular què li corresponen al senyor Gratacós i decidir que aquesta assignació agro-municipal s'incorpori quan fa en per a 2014, en el sentit en què es volia incorporar aquesta modificació. Sí, senyor Casellas. Sí gràcies. sí, gràcies, alcaldessa. No, només una petita i molt menys transcendent, una petita intervenció. Senyor Toro, eh li he preguntat don, somà, semàfors, perquè si ja sabem que, que aquest any s'ha d'actualitzar, ja podiem haver veig cosa en el pressupost. Vull dir, perquè hem de ser més rigurosos. Jo sé que és un pressupost no gran, 16.000 €, doncs a vegades poden, poden, poden escapar-se, no? Però vull dir que ja podiem haver previst mantenir-hi sis no em donar fent suplementets aquests que van. Bueno, no no mai mai estableixen suplements. No dic des d'un punt de vista merament pràctic, eh? Les dots de la professió no els tinc encara i les actualitzacions pressupostàries van sempre en funció d'uns paràmetres eh, com el PC, etc que eh, no estan del tot ajustats en el moment anterior quan estàs fent el pressupost. Per tant, eh, el que pugui haver-hi una petita desviació és perfectament normal. Molt bé, doncs entenc que... Passaríem a votació aquest acord. Entenc que s'ha de passar a votació o s'aprova per unanimitat. Val, doncs passaríem a votació. Vots a favor? Vots Vots en contra? Senyor secretari, sisplau. S'han de més 21 vots, 18 afirmatius, pres negatius i cap abstència. Molt no bé, doncs passaria punt segon de l'ordre del dia, que seria el dictamen relatiu a aprovar provisionalment l'expedient de modificació d'ordenances fiscals reguladores dels impostos i taxes que han de regir a partir del 1 de gener de 2014, eh? el motiu principal d'aquest ple extraordinari i un dels actes, els acords amb més transcendència que passen durant l'exercici pressupostari, eh? que és el de preveure per l'exercici següent quins impostos, quines taxes eh, es passaran a meritar a partir del de Regeners. El primer tenint d'alcalde, regidor d'Hisenda, senyor Toro, sisplau. Moltes gràcies, caidesa. Bé, llegir el text del dictamen, eh, donant que tots ja són coneixedors del contingut, eh, els regidors han tingut eh, amb anterioritat l'expedient de les ordenances, i en tot cas després fer un petit resum. Um, que Hem de fer la modificació de les ordenances d'acord amb la normativa legal i els punts serien aprovar provisionalment aquest expedient de modificació d'ordenances fiscals, reguladores d'impostos i taxes segons el text annex, exposant el al públic l'expedient mitjançant els edictes al tauler de de la corporació, tirant el termini a 30 dies, comptats a la partida de la publicació de la VIC de la Bullet Oficial de la Província, a fi que els interessats puguin examinar-lo, presentar les reclamacions avients i, doncs corregut aquest període indicat, si no hi ha anel·legacions, s'entendrà definitivament aprovat, autoritzant-lo a l'Alcaldia-Presidència perquè realitzi tant actes i gestions com calguin per a l'exercació dels acords anteriors. Eh, tal com he dit, eh, és notori i ja hi ha hagut informació de que S'han introduït eh, algunes novetats en els impostos i taxes municipals que bàsicament eh, pateixen un increment eh, que equival a l'IPC d'aquest any anterior, basat en 1,7%, el que significa que en termes absoluts l'Ajuntament manté per aquests impostos i per aquestes taxes, per aquests ingressos, al mateix nivell que tenia l'any anterior, però donat que aquest increment no es produeix per a tots els ingressos municipals, la realitat pràctica és que l'Ajuntament com a tal ingressarà algo menys aquest any 2014, que no pas el 2013, per a aquest increment del cost de la vida. D'altra banda, s'han introduït una sèrie de modificacions en temes com l'IAE, i a l'IBI bonificacions de fins al 95% per activitats econòmiques d'interès municipal com ara que fomentin l'ocupació o que hi concorri circumstàncies culturals, històrico-artístiques i socials. Aquesta bonificació de l'IBI afecta específicament també a vivendes que es posin a disposició de l'Ajuntament per poder posar-les a dins de l'acció social a la bossa de lloguers. A les taxes un 35% de reducció en llicències d'activitats a nous emprenedors que creïn dos llocs de treball i els mantinguin durant 3 anys, un 100% de reducció a l'ús d'instal·lacions esportives per a persones amb risc d'exclusió socials i als clubs esportius figanys, el 25% de bonificació al servei de recollida de sòlids urbans al compostatge casolà, a proposta de la Regidoria de Medi Ambient, que farà el seguiment i, i de... el, el segon del d'alcalde... el tercer tim d'alcalde... Sí. que faran aquest seguiment d'aquestes persones que disposen d'aquest compostador i que per tant mantenen aquest compromís i per el fet evident de que no aboquen aquests residus en el servei de recollida eh, té un sentit al que disposin d'aquesta bonificació de fins al 25% o un 100% de reducció per les assistències a la gas d'infants a persones amb risc d'exclusió social o el 50% de reducció també per l'utilització dels horts municipals i bàsicament eh, repeteixo aquest són les modificacions que s'introdueixen a les ordenances per aquests 2014. Per la meva por. Mm -hmm. Seria molt on d'intervenció. Senyora Greta Cos, sisplau. Gràcies, no, Des d'AMC demanaríem l'equip de govern que es conllevessin les taxes i preus públics sempre quan el no el més, eh, i quan si els no facin deficitaris. Pensant-ho i siguin conscients si moltes famílies, els costa arribar a final i i altres que no trobem feina i estan en l'atur. Votarem abstenció i presentarem negacions, però demanaria que repensessin el tema de la congelació de les taxes i dels als públics. Gràcies. Sí, des del grup municipal d'Iniciativa, farem com el grup municipal de l'NC, i ens eh, abstindrem i presentarem alegacions. Eh, valorem positivament que s'hagin fet passos en la línia d'intentar fer aflorar pisos i intentar tenir pisos per lloguer social, però en tot cas hi trobem algunes mancances, com podria ser una bonificació molt alta o directament una renúncia al cobrament de les, les, les plusvalues en cas de debació al pagament, cosa que ja hem vingut demanant eh, des de fa bastants anys. I Per tant, presentarem segur una alegació en aquest sentit. Pel que fa a les taxes of credit publics, tenim seriosos dubtes de que sigui el moment de pujar-los. Eh, tot i així, nosaltres ja des del primer any que jo soc regidor vam intentar demanar de fer un estudi eh, de com podíem fer perquè els preus i les taxes siguessin eh, una maturadoria en, en, en la línia de la tarifació social. És a dir, eh, molt bé que un jubilat tingui una bonificació o tingui un preu especial. Però jo, per exemple, en casos molt propers de persones jubilades, eh, el poder aquest d'un mateix d'un i de l'altre. Eh, en el fons, crec que això no és just del tot. Entenc que eh, regular això, o evitar això, donar-te una, donar una coherència és complicat administrativament, però amb tres anys no s'han fet passos en aquesta línia. I sí, sé que bueno, amb l'any i que visca queda serà complicat fer-ho, però volem, volem fer veure aquesta, aquest malestar. Diuestes, amb tres anys no hem intentat fer-ho. Eh, per altra banda, eh, també pel que fa a l'impost d'obres de construccions i obres, Uh, és una cosa que moltes vegades faig veure com és informativa que amb la l'excusa o amb un argument de que una cosa sigui d'interès social, es bonifica un 95% de es un 95, un 95% del I estem d'acord, no creiem que s'hauria d'analitzar que as parcases els dictàmens referents a aquestes bonificacions hauria de quedar molt clar per què aquesta entitat o aquesta empresa o aquesta persona a disposar o gaudirà d'aquesta possible bonificació per dir que qualsevol cosa, sense especificar-ho podem dir que és d'interès social i ens hem trobat per exemple en el cas de que escoles privades dèlit d'aquesta ciutat han intentat tenir una bonificació del 95% de l'impost d'obres quan, quan jo crec per exemple que aquesta escola no és un interès social sinó que és un interès molt particular per tant dominaríem que tots i estar d'acord amb aquesta possible bonificació en els dictàmens s'especifiqui exactament per què és d'interès social aquesta, aquesta obra. I potser la manera de fer-ho seria incloure en, aquestes, en aquests impostos, en aquestes taxes i en aquests preus públics un petit paràgraf que obligui l'Ajuntament, obligui en el govern, obligui en el ple de l'Ajuntament de Figueres a especificar el perquè de l'interès social d'aquesta aquest, bonificació i eh, simplement això que ens abstindrem eh, valorem que s'hagin començat a obrir línies en aquest sentit i farem alegacions i esperem que els recullin i que, i que els aprovim ah, una, una altra cosa també, també volia dir que està molt bé que, que anunciem que l'Ajuntament de Figueres farà l'Ajuntament de Figueres no farà però les coses abans han de passar pel ple i sabem que el govern gausa d'una majoria absoluta àmplia, però potser seria donar seria d'agraïu que quan s'anuncien coses a la premsa, ja sabem que passaran perquè vostès gauseu la majoria absoluta i s'aprovarà. Però és un detall un detall per la cara de, de l'oposició que quan s'anunciïn no les coses, els titulars siguin, siguin uns altres. Un cop s'aprovi això, passarà això. I que no sigui ah, dit i fet, que ja sabem que passarà, però vaja, creiem que sigui un de taula una mica més de en aquest sentit. Fons, sisplau. Sí, gràcies. El vot de la CUP serà contrari a l'aprovació d'aquesta proposta d'ordenances em, ens havien pogut plantejar fer com els altres grups i fer una abstenció, el primer de Pesigueran ho han fet els altres dos anys i les propon cap vota acceptades, per tant, directament ens hem cansat d'anar amb el si de la mà i de... Lli, i de... i ho he optat per directament votar-hi votar en contra. I reconeixem punts positius, em, ens agrada doncs, que... que es cas es, es colbent una reducció de la taxa escombrerió i composta, que es, que es redueixi la taxa la taxa aquí utilitza els els urbans en la que, que es plantegui aquesta bonificació de l'IBI aquí aquí serveixi un habitatge per, per fer una lliure social tot i que com si en un em fa una mica de por veiem a vegades com es, com es eh, contemplen les bonificacions aquí, però continuen sent moltes més les coses que, de les que discapem que no, que no de les que estem d'acord eh, en seren uns, uns pressupostos molt, molt conservadors, no hi ha només per la pujada de d'IPC que per nosaltres creiem que és inacceptable i ni és un IPC que, que no és real, a ningú no li han posat el sou ni les pensions al cap i a l'IPC i per tant tenem que les, les taxes s'haurien acut de congelar. Continua sense solucionar-se com et el senyor fort el tema de, de les plurabules en cas de desemparament, les IVIs, eh, el que passa amb els IVIs amb, amb les exclusions ipotetàries, coses d'aquestes. Però és que més enllà d'això i de fons el que creiem que és terrenyament conservador és que continuem sense veure en casos clars en, el, en, el, en aquestes ordenances de progressivitat com deia el senyor Monfort no és el mateix eh, tot, tot, eh, tota persona que estigui violada igual que no és el mateix tot jove i no és el mateix que tota persona que treballa eh, entenem nosaltres que sobretot el que fa a preus públics que és el que un llibertat s'hauria de contemplar una progressivitat eh, puc posar exemples de llars d'infants a la piscina al eh, transport públic persones depenent dels seus recursos econòmics. Porten tres anys en què ens van dient que bueno, que ja ens mirarem, que ja que avançarem en aquesta línia. I no hi estem avançant. Entenem que si volem una, una, unes ordenances que siguin adaptades a la realitat social de la gent d'aquesta ciutat ara mateix, han de ser progressives i s'han d'adaptar a la capacitat econòmica que té que té cadascú. Senyora Mata. Gràcies, Sen alcaldessa. Bé, nosaltres, eh, si sí, en contra la gent de la CUPAM no vol a la llidia a la nosaltres volem anar el siri, no? Nosaltres volem posar un siri un any més, esperem que no sigui Santa Rita patronal·les impossibles. Nosaltres volem posar un siri en forma d'al·legacions perquè creiem que hi ha coses que són bastant millorables en aquestes, en aquestes ordinances. La primera cosa que és millorable és congelar aquest 1,7% de, de pujada perquè com que molt sovint sentim a dir en el regidor Manuel Manel Toro doncs, les finances de l'Ajuntament se estan sanejant a marxes forçades i que estem relativament bé i llavors sentim la gent del carrer que ens diuen que la seva economia doncs, cada cop va pitjor pensem que segurament ara seria el moment doncs, de congelar aquestes taxes. I Jo crec que no seríem tan estrambòtics quan ajuntaments com, la, com el de Barcelona, com el de Girona, com el de Valls, no només estan congelant, sinó que més més estan fent baixades, baixades d'entre el 2 i el 3%. Per tant, jo crec que valdria la pena que ens ho reviséssim. Jo sé que per l'Ajuntament això serà un esforç molt important, però crec que val la pena. Si és que les finances de l'Ajuntament estan en relativa, en relativa bona situació, penso que, que això ho hauríem de poder revisar. D'altra banda, doncs, com deia el senyor Montfort, continuem demanant doncs, l'excepció per per, de l'IBI per les persones que han d'entregar el seu presentació en pagament. Tampoc no ens agrada la bonificació del 50% a la quota dels immobles que constitueixen un geste d'activitat de les empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària. Creiem que no s'ha de bonificar la promoció immobiliària, precisament el que volem és que es gravin, que es gravin aquells pisos que els bancs continuen eh, retingent, en definitiva que continuen especulant i que es neguen a vendre perquè consideren que el preu de mercat és massa, és massa baix. Pensem que això no només no s'hauria de bonificar, sinó que a més a més s'hauria de, de penalitzar. Pel fa finalment les taxes, doncs també insistint en demanar la progressivitat, la vam negociar aquí en els pressupostos de fa dos anys i veiem que no s'aplica. Eh, és evident que no totes les persones jubilades tenen els mateixos retrocedents missions com a tots els joves. Jo aquí posaré com a referència a l'empresa més deficitària que tenim a l'Ajuntament de Figueres, que és el transport públic gestionat per Xerxa. Jo crec tant de vos en una situació tan maca que ens poguessin permetre el transport gratuït per tothom. Però en el cas el gratuït per tothom tampoc no vol dir una... una ser, ser molt d'esquerres o ser molt, ser molt benevolents. Senzillament vol dir que no hi ha un esforç per aplicar la progressivitat. Crec que no és igual que totes les persones de menys de 8 anys viureixin de la gratuït total, ni totes les persones de més de 65 anys, ni tots les estudiants de, de menys de 25 anys, perquè això vol dir que és una empresa absolutament deficitària i segurament si l'empresa és totalment deficitària el que acabarà passant serà que algun dia reduirem servei i, i sortiran perjudicades precisament les persones que no tindran altra posició d'aplicar-lo per tant, sí que ens agradaria doncs, que això es revisés i que entressim en una línia doncs, de, de, de justícia de justícia econòmica, de que qui té i pot pagar uns doncs, que pagui que el que hagi de pagar i qui realment no té doncs que, no hagi, que no hagi de pagar res. Senyor Casellas. Gràcies senyora Felip. Nosaltres també a diferència d'altres anys aquest cop ens abstindrem inicialment arrel també de la conversa de la Comissió Informativa per algunes de les alegacions que puguem presentar. Ho fem amb voluntat de construir i perquè darrerament doncs, és d'interès nostre i crec que la majoria de nosaltres evitar crispacions i intentar doncs, que les coses són molt difícils i surtin endavant. És ben evident que hi ha indicadors que són, que són millors, indicadors pressupostaris però també he de dir, reconèixer, senyora alcaldessa que en algunes decisions que s'han presat al llarg d'aquest any, doncs, hi ha més seny i es toca més de, de peus a terra que abans i no vull parlar d'abans, però, evidentment, no puc evitar-ho això ha de condicionar, doncs, condiciona forçosament l'actitud i la disponibilitat dels socials i standards del govern. Mir a nosaltres és ben evident que no, no ens consta reconixer que s'han de pagar impostos, s'han de pagar taxes i s'han de pagar els preus públics. però avui no ens agrada com, com funciona això, a Figueres. Eh? No ens agrada el can de pagar els ciutadans a canvi del carrer eh? les taxes, no sé els preus públics d'accés doncs, a les instal·lacions esportives si mirem els vestuaris de les piscines deixen molt que desitjar per tant, d'acord que no ha de ser deficitari però potser abans de posar-nos a demanar segons que hauríem de tenir un més ben arrecat i algunes des despeses que no m'he estat de criticar com bueno, pintar i despintar zones de càrrega coses d'aquestes que si bé no és important en el quàntum total ens demanaria una mica més de rigor també com deien els companys eh, per nosaltres aquesta abstenció és una abstenció que difícilment canviarem amb un vot eh, positiu, si no és que vostès tenen en compte el que creiem que avui és una necessitat important, que és congelar els impostos, les taxes i els preus públics. Eh? Avui el Consell Econòmic i Social ha fet públic que definitivament les pensions de la gent de l'estat espanyol doncs, es veuran només incrementades en un 0,25%. Perdonen, per pot dir podéu que per als salaris baixen cada dia, cada dia es queden sense feina, cada dia hi ha gent a tur, cada dia hi ha més gent que cobra aquells 426 euros, cada dia hi ha més gent ha, també de la nostra ciutat que es queda sense, eh, sense domicili. Per tant, doncs, jo els demano que ho recuperin. En tot cas, prenem nota de que eh, podem presentar alegacions al voltant de la plusvàlua. Ens sembla avui un impost, molt mal, un impost molt mal regulat i hem de donar-hi quatre voltes. Eh? Força gent se'ns ha, se se ha queixat i volem, doncs, eh, volem, volem retocar-ho. Si aconseguim acordar el que té a veure amb les plusvàlues i les taxes per llicències d'obres menors, doncs la quantitat inicial que fa dos anys es va pujar molt, aconseguien retocar això, tindran una abstenció. I si aconseguíssim la congelació, tindran un sí a les ordenances. Sí que m'agradaria, i em permetrà el senyor Mata que normalment, doncs, però m'agradaria doncs, dir una cosa, perquè se, la sento sovint i, i des dels grups de l'esquerra hauríem de, crec, perdonim, eh, hauríem de tenir-la una mica més eh, clara. El transport públic, òbviament, és deficitari, jo no ho discuteixo, però l'empresa no és, deficitària deficitari, això es compensa amb l'aigua. I a vegades la dreta té tendència a escoltar alguns arguments que podrien provocar doncs, que no es parés prou atenció per part del govern o del Consell d'Administració a la necessitat de que el transport públic és molt important a la nostra ciutat. Per tant, si sí, és deficitari, però l'empresa en sí si no és i doncs que anéssim en compte perquè aviat la dreta està estat a punt de retallar moltes coses com portem 4 anys o 2 anys veient en aquest país. Moltíssimes gràcies. El grup del Partit Popular hi votaran en contra. Creiem que ara seria un bon moment per doncs, perquè hi hagi una congelació tant de taxes com d'impostos. Ja portem uns anys que s'ha pujat bastant i que, bueno, tal com deien, doncs, les finances sembla que estan millor, les finances municipals, i ara seria un bon moment, de doncs, que bueno, ja que la gent ho està passant, doncs, o molta gent ho està passant molt malament, doncs, que quedés aquestes taxes congelades impostos. Nosaltres també presentarem tot una bateria d'al·legacions i esperem doncs, que, que ens bueno, doncs en assetin alguna. Sí que està bé que per part de vostès també ha treballat alguna cosa, aquestes modificacions que s'han parlat, bueno, sí, està bé, però sí que podíem, demanaríem encara doncs, aquest plus més que, que falta. Gràcies. Molt bé, doncs bé, agraeixo les seves intervencions i en el sentit de, de qui formularà una abstenció, doncs agrairà aquest vot de confiança i esperem que quan arribem a, a l'aprovació definitiva puguem incorporar algun grup més al vot favorable. Com a mínim ho, ho intentarem. Senyor Toros, si vol respondre a les diferents intervencions. Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, faria una reflexió prèvia... Eh, també per agrair aquest reconeixement en quant a que les finances estan millor, eh, la situació és, bé, millor tot i que eh, millor significa que hem pogut equilibrar-les i equilibrar-les significa que estan equilibrades eh, però que el marge de maniobra és escàs eh, les hem ajustat de tal manera que no es generi dèficit eh, normalment però el cert és que eh, de la manera en què estem proposant ara una congelació de les taxes, impostos i preus públics eh, fèiem un estudi que vam mostrar i eh, genera un dèficit eh, o una disminució dels ingressos de eh, més de mil mil dos-cents mil euros aproximadament. Eh, I eh, per tant, això provocaria que hauríem de eh, agafar serveis municipals i no poder prestar el nivell de eh, serveis que representaria si fessin aquesta congelació automàtica. m'explico. En determinat, l'increment del preu de la vida va ser l'any anterior a 1,7%. En aquests moments ens anuncien que per al mes que ve, tots nosaltres pagarem la llum un 3,5% més cara. L'increment de preus de la vida que patirem al llarg del 2014 serà bastant superior al que hem tingut en aquest any anterior. Sí, si això es produeix, el pressupost municipal tindrà que fer front amb aquests recursos minvats a aquelles factures que les despeses continuaran sent i voldrem que no siguin aquelles, que en siguin més, perquè voldrem fer coses. I vostès ens reclamaran en aquí que fem accions. Per tant, hem optat per una solució intermitja, que és eh, incrementem incrementar 1,7 de l'any anterior en alguns conceptes, no pas a tots, i sabem que això ens ha en de negarà una disminució d'aquests ingressos però eh, farem també i continuarem amb aquella política de contenció de la despesa en eh, aquells punts en els que encara puguem gratar-hi alguna cosa però sense fer patir eh, prestacions de serveis bàsics com ara prestacions de serveis socials en els que ens hem compromès a incrementar les partides per l'any que ve. Per tant, aquest com a concepte bàsic s'obre a la qüestió aquesta de la congelació que, repeteixo, hem optat per un camí intermig que no és la congelació, no és l'increment ni del pla d'ajust aquell que teníem aprovat ni de la previsió que hi ha per l'any que ve sinó d'aquesta de l'any anterior. En quant a punts concrets, en el senyor Montfort jo em permetria llegir-li sobre el tema aquell de la plusvàlua que ens ha reclamat eh, i les lesions en pagament aquest és un punt que està introduït a les ordenatges i no és d'aquest any sinó que ja ve d'un exercici anterior amb el que ja vam introduir que diu en l'article 3 en les transmissions realitzades pels deutors compresos en l'àmbit d'implicació de l'article 2 del Real Decret Llei 6 de 2012 de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, en ocasió de l'adhesió en pagament del seu habitatge, de norma, tindrà la consideració de subjecte passiu eh, substitut del contribuint l'entitat que adquireixi l'inmoble. Sense que el substitut pugui exigir del contribuent l'import de les obligacions tributàries satisfettes. Això volu dir que les persones, per tant, aquestes que s'han vist subjectes en aquesta deió de pagament queden desliurades d'aquesta obligació de pagament de la plususvalga perquè el subjecte passiu és l'entitat financera. Això recull també la mateixa petició de la pet geografia representant d'esquerra republicana i per tant repeteix aquest és un punt que està introduït ja en les ordenances i per tant no estem liquidant i eh, aquest impost a les persones que pateixen aquesta, eh, aquest mal tràngul en la seva vida. El seny informe estableu també de la necessitat de manifestar eh, en els dictàmens que s'emetin, que es proposin aquí al ple, quan es proposin modificacions d'aquelles de fins al 95% en l'impost de construccions, eh, aquest interès social. Eh, I eh, el grau de detall que és el que crec que ell el que vol manifestar perquè en el propi article ens obliga a, a, a manifestar quin és aquest interès social a, a, a judici del propi Ajuntament. Ara, el grau de detall d'aquest interès social o la definició eh, concreta entenc que és un debat que haurem de tenir en cada cas eh, si és suficient en aquell dictament concret s'ha manifestat suficientment eh, quin és aquest interès social eh, i eh, que per tant quedi reflectit i eh, vostè podrà presentar les esmenes corresponents en el cas de que no quedi suficientment reflectit en el dictamen al per de la concessió d'aquest bonificació, al per d'aquest interès social. I en quant a la qüestió aquesta de la premsa, dels anuncios en la premsa, bé, és evident que el fet és que nosaltres hem posat a la seva disposició la informació de les ordenances amb anterioritat i en fa un rato, vam eh, fer un eh, anúncia a la premsa, els vam explicar quines són les modificacions proposades, eh, que evidentment es concreten avui en aquí, en el sí de l'Ajuntament i que no tenen vigència eh, definitiva fins que no arribi el ple en el qual es recullin o no les alegacions que s'hi puguin presentar. El senyor Font ens doncs, demana eh, la mateixa congelació, ens parla d'aquest IPC que no és real i eh, té tota la roda, l'IPC de l'any passat no és real, l'IPC que tindrem aquest any serà molt superior i això ens afectarà negativament i per tant eh, hem de eh, tindre aquesta consideració en el nostre cap tot el temps fent aquest difícil equilibri entre fixar a bon testar la línia en la que la gent té que aportar, té que contribuir perquè n'hi ha d'altres que no tenen capacitat suficient per a contribuir i la fixació d'aquesta línia, a on està el límit i quan té que portar cada un, és un motiu variable de discussió permanent i que admet que cada any anem veient quins són els casos que hem d'anar modificant perquè és una realitat variable. El món va canviant i les nostres situacions van canviant. En aquests moments la nostra situació és pràcticament de tothom a pitjor no hi ha aquella alegria, no hi ha eh, aquells ingressos que feien que en un moment determinat es poguessin fer i es poguessin assumir moltes obres, moltes eh, accions. En aquests moments ens hem hagut d'ajustar tots i tot i així eh, l'únic que estem fent, repeteixo, és ajustar eh, parcialment amb un IPC, no incrementant aquestes taxes. Parlàvem d'aquesta progressivitat que és precisament el que intentem anar introduint eh, amb clàusules com les de l'escassa capacitat econòmica en eh, col·lectius amb persones que eh, no tenen eh, suficient capacitat econòmica per poder fer front a determinats determinades taxes o preus públics amb quin motiu es va introduir una clàusula perquè totes aquestes persones puguin optar a aquestes reduccions en funció d'aquesta escassa capacitat econòmica. Aquesta és una labor que s'ha d'anar fent any darrere any, aquestes persones justifiquen quina és la seva situació i obtenen aquests beneficis de taxes i de preus públics i se'ls donen la possibilitat de pagar menys per aquestes prestacions de serveis. Repeteixo que aquesta ja és una eina de treball que probablement sigui millorable, però que entenc que hauria que vindre de fruit d'un treball conjunt perquè no és fàcil establir quina és aquesta línia d'una manera objectiva quan les persones tenen capacitat de contribuir i quan no. Sempre és una que el com de subjectiu al fixar quines són aquestes persones les que més han de contribuir i les que no poden fer-ho. Per part de la persona d'Esquerra Republicana ens ha demanat també aquesta congelació que crec que ja hem molt he contestat. Agraeixo també el comentari sobre la millora de les finances municipals l'exempció amb l'adhesió en pagament de la plusvàlua que he contestat, la progressivitat de les taxes i el transport públic no gratuït per a tothom que hauria de tindre una relació en funció de les persones que tenen aquesta escassa capacitat econòmica, que repeteixo, hi ha una clàusula, que podem, vull dir, estem oberts a rebre propostes de millora de com recollir els casos concrets en els que hem de donar aquestes modificacions o aquesta, aquesta possibilitat d'estalvi en aquestes persones que no la tenen, però de moment tenim aquesta clàusula, però ho repeteixo, estem oberts a rebre propostes per la millora d'aquesta clàusula. El senyor Casellas ens ha parlat també de la congelació, impostos, taxes i preus eh, de l'equilibri pressupuestari, que és equilibri i mentre no el desequilibrem i ja els desequilibraríem amb la mesura en què eh, féssim que tingués a l'Ajuntament menys ingressos contra més despeses aquest any 2014 i eh, la senyora Olmedo, que també ens ha de conèixer que les finances estan millor i ens diu que votaran contra perquè creu que a pesar de tot hauríem de congelar els impostos, les taxes i els preus públics però entenc que la millor resposta que li puc donar ara i de cares a pressupostos quan ens demanaran accions concretes per a la millora de la ciutat haurem de fer-li i haurem de fer-li front com a mínim amb l'equilibri que tenim en aquests moments eh, sense generar dèficit però tampoc som sense carregar en el contribuint eh, uns increments que entenem que no són en aquests moments els adients, sinó eh, aquest equilibri difícil entre la necessitat de les accions i entre la necessitat de la sostenibilitat de l'equilibri financer. Moltes gràcies, senyor Toro. En aquest sentit, per concloure, dir que realment, malgrat l'increment de com ha estat, malgrat aquest increment, crec que són unes bones ordenances en circumstàncies actuals. Fem un esforç important de progressivitat via bonificacions, és que és una altra manera d'aconseguir la progressivitat. Pensem que la congelació total tampoc és progressiu. La congelació total beneficia a aquelles persones que sí, que acaben incrementat els seus ingressos. Per tant, crec que el camí dur en els moments actuals en què l'increment de la despesa a l'Ajuntament per la factura de la llum o per altra, o, o de la botxilla, el combustible o qualsevol altra circumstància, sí que va pujant en gran manera, per intentar atrapar una mica aquesta pujada, aquest 1,7 és el que ens veiem obligats a pujar en tant la situació econòmica de l'Ajuntament no estiguem en un equilibri pressupostari zero. Tant de bo com els propers exercicis puguem arribar-hi, però insisteixo que aquesta progressivitat la intentem aconseguir i atorgar bonificacions a aquelles persones amb situacions econòmiques més desafavorides, que en aquest cas sí que va directe al benefici a les persones que es en aquestes circumstàncies. Comentava el senyor Greta Cos que, demanava congelació, excepte a les taxes, excepte que el servei fos um, deficitari. Jo li podria dir que pràcticament tots els serveis municipals són deficitaris, tots. Ja per, per, per definició, un servei públic, i això és el que hem de fer, l'Ajuntament, és el ens toca, prestar aquests serveis perquè, per definició, són deficitaris. Si fossin lucratius, de ben segur que la iniciativa privada ja ja s'hi hauria posat. Per tant, per definició, tots els serveis públics són, són deficitaris. Alguns no, com hem parlat d'aquest transport públic, però que volem ser decent i aportar aquesta diferència perquè encara que sigui per la necessitat de les persones, de, de les poques persones, comparat amb, el, amb la població de Figueres, que fan servir, eh, que els hi sigui d'utilitat, i tenim que ser nosaltres aquí per la gent de Vilatenín, que no té fàcil per venir al centre, per la gent de l'Oliva no Gran, que no és fàcil per, per venir al centre, per la gent gran, que és el que són el, els usuaris majoritaris d'aquest servei. Per tant, per definició, els serveis són, són, són deficitaris, potser el més lucratiu, sense arribar a tenir beneficis a sal de l'aigua, però per definició, tots els altres, que és per això que els ha prestat un ajuntament. Per tant, sí que hauríem de poder-los congelar en un futur, però de moment, pensant que aquest 1,7% aquest mitj entre el que arribarà a pujar l'IPC i l'increment de costos que ens, super... que ens suposaran en les partides de despeses que ja van pujar amb l'increment de l'IVA de l'any passat o amb l'increment de... de cost de la llum com a mínim per aquesta pujada amb aquest increment de l'1,7 i que realment la protecció o el benefici a les persones més desafavorides es faci via bonificació directa d'aquestes taxes o d'aquests impostos. Uh, era bàsicament això. Esperem que en el preu d'informació pública de les delegacions ens parlar. En aquest sentit, segur que, que en Manuel Toro, posar regidor, es a seva disposició i tant de arribar a una aprovació majoritària d'aquestes ordenances. Passaríem la votació, doncs, amb acord. Per donar molt fort. No, era per contestar al jo, jo no vull tornar a un altre cop al debat de les però ho han parlat moltes vegades. Aquest problema no és qui paga la Plutbaula, el problema és que el que hem de fer com a administració és facilitar que hi hagi una entesa a l'hora de que hi hagi una adhesió pagament. I ja dic jo, que fent que el banc paga la Plutbaula no facilita no facilita aquest tràmit. No vull tornar a trobar el debat, però ho han parlat totes vegades. Pel que fa a justificar l'interès social, jo crec que sí que és necessari, perquè no fa gaire l'Ajuntament de Figueres volia bonificar el 95% d'una escola a la qual per anar has de pagar entre 700 i 800 euros pel teu, pel teu fill. Si això realment és d'interès social, la veritat és que no, no, no, nosaltres, almenys des del nostre punt de vista, no ho veiem així i per això creiem que és important que quedi justificat. I després, el que li comentava a la premsa, jo no dic que ens hagin passat tard les ordenances fiscals i les taxes, no és així. Jo el que dic és que a l'hora d'enviar una nota de premsa, donar per fet que això passarà, jo sabem que passarà, però crec que no és la manera elegant de fer-ho, i simplement és això. I sí que ens ha passat vostè el, la documentació que l'havien de tenir, però crec que no és la manera fer elegant de, de fer-ho. Molt bé, doncs passaria a una votació si volen fer alguna intervenció després de l'explicació de vot, però entenc que, que hi estan totes les intervencions fetes. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? resultats són el secretari. Són les 21 vots, 12 affirmatius, 5 negatius i 4 abstencions. No veig doncs per a explicar Gràcies. Sí, jo només volia dir que aquí el que jo crec que s'ha de treballar des de, de l'equip de govern és de mirar d'encar anar reduint encara més les despeses, no? Jo crec que encara hi ha, bueno, doncs pues encara hi ha mal baratament de diner i que llavors això és el que hem de mirar a treballar, no? Millor gestió i, i bueno, inimbar les despeses que encara jo crec que encara n'hi han. Perquè és que llavors el senyor Toro sempre diu, bueno, vostès és que es queixen. Bueno, és normal, no? Volem també que hi hagi un bon servei i que les condicions de, de, bueno, de dependències i de moltes coses estiguin correctes. Però jo crec que si vostès fessin una llista o bueno, la podríem fer aquí, nosaltres ens reduiríem moltes i moltes de despeses que llavors això podria el que poguéssim congelar. Llavors no ens atirin encara, que és que sembla que avui tot el virus queixeu i ara no. Eh? Acabrim que el que s'ha de rebaixar és les despeses, millor gestió i si volen ho poden fer-ho. Eh? Perquè ja ho dic que els hi dirien moltes coses en aquí que malgasten encara. Gràcies. Senyora Mata, plau. Gràcies, senyor Alcaldessa. Uh, nosaltres en, altres anys hem demanat la participació més directa i, i més eficient de la ciutadania amb la construcció dels pressupostos i no ha estat així, i aquest insistirem. Insistirem a demanar una cosa que és, pensem que és de tota lògica però que els últims anys no s'ha aplicat. Un és que el període d'informació, uh, perdoneu, la cessió d'informació a la ciutadania no sigui un cop tancat el període de d'elevacions, perquè això o sigui, no, no només ens sembla una cosa inútil, sinó que pràcticament ens sembla un insult a, a l'aliment que la ciutadania participin en això. I l'altre que quan facin aquesta sessió informativa dintre del període de delegacions sigui un bon que no sigui les 11 o migdia perquè la gent que té la fortuna doncs, de, de poder treballar o de fer activitats doncs, que en França tinguessin considerades laborals ho eh, estan fent doncs, que, no, que puguin venir fer-ho al migdia o, o als vispres que és l'hora en què segurament aquesta gent que avui està en aquesta sala doncs, podrien venir a que sentir el que vostès els haguessin d'explicar sobre els pressupostes. Tots. Molt bé, doncs, fetes aquestes intervencions, agraïm la seva col·laboració i s'aixeca la sessió.